Okay, Dobro večer. Um, zdaj, če bi mogel nasloviti ta um, kratek referat, um, ten ko kratek bo, sicer je ja, možno še debatirati, ampak uh, če bi ga mogel nasloviti, bi mu dal naslov Petruška ali življenje. Uh, to pa zaradi tega, ker uh, stoji za eno zelo lepo epizodo Dige uh, Vertova, ki jo bom povedal v vodu in pa zato, da bi pokazal za to napačno vprašanje petruška ali življenje je, seveda, vprašanjni um, de Andrej mi je dovolil, Nika, Jure, um, Robert, so mi dovolili neko divjo misel, zato bom dal um, take zlo, um, gres, tri zelo divje artikulirane perspektive, možne perspektive, iz katerih je, z katerih jaz, recimo, gledam na, na, na ta film. Um, in upam, da bo beč, um, kaj razumljivo od tega. E, skratka Petruška ali življenje, to, to je vprašanje, ki ga je Dziga Vertov um, skupaj s svojo ekipo postavil občinstvu, ki je gledalo filme, mislim, da leta 2020 v neki zakotni Vasi v Rusiji. Pravi, ti ljudje so, uh, predvajali so, mislim, da tri ali dva filma. Prvi je bil igrani, uh, oziroma fikcijski film, drugi pa je bil dokumentarni film. In, uh, pravi Zigaverto v svojih zapiskih. Pravi, ti ljudje so platno videli prvič ali drugič v življenju in še ne razumejo filmskih duhov. Ko pa se je, ko pa se je po pocukranih dramskih igralcih, te imenuje Zigaverto Petruška, na platno pojavil dejanski kmet, ko se je dejanski traktor, o katerem vedo lepo pripovedovanje, peljal čez polje, In ga v nekaj minutah zoral pred njihovimi očmi, se med občinstvom zaslišalo govorjenje, skliki, vprašanja. Igralci so bili pozabljeni. Petruška ali življenje? Smo vprašali občinstvo. Petruška so odgovorili tisti, ki so bili že uh, okuženi z igranim filmom. Življenje poznamo, ne potrebujemo življenja. Skrite življenje, dolgočasno življenje pred nami. Življenje so odgovorili tisti, ki še niso bili brezupno okuženi ali sploh niso bili okuženi. Ne poznamo še življenja, nismo ga še videli. Videli smo svojo vas in deset vasi, okoli ne, pokažite nam življenje. Um, skratka, um, to je Ziga Vertov napisal v času, res, um, ostrega boja med dokumentarnim in igranim filmom v Rusiji po oktoberski revoluciji, kjer na enem bregu je pač stal Dziga Vertov in, in njegovi sodelavci, ki so verjeli, da je prav dokumentarni film tista nova oblika umetni, umetniškega filma, ki je primeren za ruski socializem po revolucionarno obdobje, In so ostro nasprotovali igranemu filmu, na drugi strani vemo, da je na koncu dobesedno zmagal igrani film z Eisensteinom na čelu uh, in je Diga Vertov v resnici ta boj izgubil. Um, ampak kakorkoli, hočem reči, da ta epizoda, ker gre očitno za dva dokumentarna filma, zato začenjam s to tematiko, um, postavlja na eno stran dokumentarni film, na drugi strani igrani ali fikcijski film. Um, ločnica med njima je zelo ostra, in, in, uh, je, um, uh, in, in, in to, to je bil predmet hudega boja. Če zdaj preskočim, par desetletij, v 60 in 70 leta, v 60 in 70 letih, v 60-ih in 70-ih letih, je dokumentarni film na nek način, uh, vsaj v filmski teoriji, uh, pa tudi sploh, zgubil sem, zgubil, To ta privilegij, privilegiran dostop do resnice, realnosti, objektivnosti. Skratka, um, v v 60-ih in 70 se je ogromno teoretiko, kritikov pojavljalo, ki so kritizirali, uh, pravzaprav zapovedali so dokumentarnemu filmu ljudem, ki so se z njim ukvarjali, da morajo se stopiti iz te privilegirane pozicije dostopa do realnosti. Uh, jaz bi pač ta, to perspektivo, to. Um, To pripričanje uh, ponazoril na, najbolj ekonomično, najbolj na kratko ga je možno ponazoriti z, z Lakanovim stavkom, ki datira nekje v konc 50. tih začetek 60-ih. Resnica je strukturirana kot fikcija. Um, zdaj, ta zelo enostavna perspektiva, ne bom šel to, da bi razlagal, ampak preprosto pomeni to. Um, v resnici dokumentarni film ni nič bolj uh, blizu realnosti kot igrani film. Na nek način pomeni to. In mislim, da mogoče bi se dal polemizirati ali v tem obdobju še vedno živimo, ampak jaz bi vse en rad opozoril, da v okoli 90-ih let, oziroma zdaj v zadnjih dveh desetletjih, je prišel, ne glede na to, se zdi, da je to paradigma, ki še danes velja, je prišel do nekega minornega zamika, pravzaprav do iste zde, ampak samo malo, malo drugače formulirane. Človek je to formuliral, je zelo znan teoretik, še posebej dokumentarnega filma, Bill Nichols, namreč on je zadevo formuliral tako, pravim, skor, gre skor za isto zadevo, z malenko z drugačne perspektive, če prej pravijo, skratka, da fikcijski film prav na isti način dostopa do resnice ali pa realnosti kot dokumentarni film, Je, je bil nikoli rekel isto, samo obrno je perspektivo. Povdarek je predstavil na dokumentarni film in pravi tako, ne, pravi, da je vsak film je dokumentarec. Zato poznamo dve vrsti dokumentarnih filmov. Eni dokumentarni filmi so filmi izpolnitve želje. To so tisti filmi, ki bi im sicer rekli, igrani, fikcijski filmi. Skratka, ne dokumentarni filmi. Drugi filmi so dokumentarci, dokumentarni filmi družbene reprezentacije. To so pa filmi, ki, ki bi mi rekli klasični dokumentarci. Um, in mislim, da, je, da ta perspektiva je lepo vidna, um, oziroma ta perspektiva se mi zdi, mislim, to bo Andrej predvsem potrdil, ker je ravno kar skončal uh, fantastično knjigo v angažiranem dokumentarcu po političnem dokumentarcu po drugi svetovni vojni. Uh, in, in Dokumentarec je vedno bolj popular, vedno bolj raširjen, uh, bolj razširena forma filmska, s katero, recimo, grobo se poskuša dostopati, nekaj povedati v današnjem času, v katerem živimo. Skratka, to je ta neka prva perspektiva. Druga perspektiva um, je ta tretji člen, v katerem se zdaj pravzaprav pogovarjamo. Imamo fikcijski film, njegov dostop do realnosti in dokumentarni film, njegov dostop do realnosti. Tretja perspektiva je ta realnost. Ne? In, in jaz bi ratu pozoril samo na eno časovnico, um, Na, na neko časovno komponento te realnosti in sicer že ko smo razmišljali o formi filma obzorniku 55 je, je bilo, ko smo začeli brati malo bolj intenzivno zgodovini obzornikov, je bilo že na prvi pogled je, je bila vidna neko ujemanje, ne pač čas nekih inovativnih angažiranih obzornikov je seveda bil čas nekih hrati čas nekih družbenih pretresov, se pravi, možno je bilo pridogotovitve, da so nekaj revolucije ali družbene krize, gospodarske krize, pravzaprav bile nek zuneni vpliv na to, da se je obzornik kot oblika nekega dokumentarca, da se ta obzorniška oblika dokumentarca na nek način na novo izumla. In, in zdaj, Kot začetnik teh recimo, obzornikov Sovjetskih je bil že omenjen. Potem v, v 20 in 30 letih v Evropi obstajajo precej lepi zapisi dveh avtorjev o, o tem, o, o nastajanju delavskih obzornikov, oziroma protiobzornikov, namreč v tistem času še posebej. V Nemčiji, pa tudi na nizozemskev, v 30-ih letih je bila, so bili vsi ti kulturni produkti pod močno cenzuro in, in vsi delovski kolektivi, ki so si želeli prikazati realnost, kot jo oni vidijo z dokumentarnimi filmi z obzorniki, so naleteli na, na skrati niso prišli čez cenzurna sita, niso mogli objavljati svojih obzornikov, zato so preprosto izvedeli nek zelo preprost trik. Uh, Na JEL so že, odobre, strani cenzure, že odobrene obzornike, uh, ponavadi od uh, družbe UFA, uh, so jih, jih pregledali, uh, porezal, premontirali uh, in, in jih predvajali svojim kolektivom, ne, delovskim kolektivom. Uh, recimo ob, obstaja pač Zabeleška Bele Balaša o, o tem, o dveh konkretnih primerih. En je oba sta zelo zabavna, en je, en je ta o, o tem, da so posnetkom, ki jih je obzorni kazu, posnetkom pasjega tekmovanja, lepotnega tekmovanja, kjer so starejše gospe, dame lepo naličene, držale uh, uh, majhne pudle v naročih in, in, in, in uh, so odleževali tega pasega tekmovanja. Temu prizoru so domontirali uh, posnetek um, psa uh, slepega berača, psa vodnika Slepega Berača, ki je um, z svojim lasnikom uh, žde v mrazu na trgu in tak naprej. Skratka vidite, so pravzaprav v obzornikih najdel material, ampak so ga zmontirali na tak način, da je neko razredno uh, nasprotje um, prišlo na plaj. Uh, drugi primer, ki ga omenja, je, je primer obzornika v Sant Moricu o, o zimskem letovišču, um, kjer pravi so posnetke, tekmovanja v drsanju, ki so ga opazovali ljudje iz, iz elitne hotelske terase. Temu posnetku so domontirali posnetek iz istega obzornika, ki je prikazoval razcapane delavce, ki se zjutraj po garaškem delu kidanja in čiščenja ledu oziroma brušenja ledu vračajo domov. Skratka, um, principe isti. Um, poskušali so za to neposredno dialektično montažo, so poskušali prikazati, da je pač um, delo teh ubogih razcapancev, najverjetneje slabo plačanih, pogoj za to, da se lahko tisto lepo tekmovanje uh, sploh odvija. Uh, druge, drugo poročilo prihaja iz Nizozemske, je Jori Stevens, znan uh, dokumentarni, dokumentaristični avtor, Je poročil o tem, da so tudi tam imeli te težave s cenzuro, zelo podoben postopek so uporabljali. V petek so si naročili, že odobrene, strani cenzure, že odobrene obzornike, so jih zvečer preštudirali in zjutraj, opoldne so jih porezali, skratka, zrezali, so jih namontirali po svoji podobi, skratka, po, po svoji predstavi. So jih v nedeljo predvajali uh, delovskim kolektivom, sindikalnim kolektivom in tako naprej. Uh, v nedeljo popodne so jih dobili nazaj, znova razrezali, zmontirali v prvotno obliko in jih vrnali v družbi, ki jih je posodla. Um, to se je dogali na tej strani Atlantika. Na drugi strani Atlantika je bila zelo močna um, zveza za film in fotografijo, ameriška zveza, financirana strani... Um, socialističnih filijal Sovetske zveze in tako naprej, ampak uh, kakorkoli um, po, po ameriških mestih, imeli so mrežo kolektivo po ameriških mestih, ki je snemala demonstracije po veliki gospodarski krizi leta 29, je bilo um, ogromno demonstracij, ogromno um, inicijative strani brezposelnih delavcev in tako naprej, ogromno tudi samo organiziranja, ki so ga snemali ravno ti in so ga prikazvali v delavskih obzornikih. Potem, skratka, po eni strani, skratka, govorimo o porevoljstvenem obdobju po oktoberski revoluciji v Evropi, po drugi strani govorimo o pokriznem obdobju v Združenih državah Amerike. Potem, zdaj, če preskočimo do leta 60, konc leta 60, študentski upori v Združenih državah in v Evropi, Skratka, ti družbeni remiri, ta družbena nestabilnost, politična ne, in družbena nestabilnost uh, v ZDA in v Evropi je zopet na nek način se mi zdi povzročila, da so filmski ustvarjalci uh, posegli po formi filmskega obzornika oziroma širše uh, angažirane dokumentarne forme, da bi povedali nekaj o svojem času. Zopet je bil pač ta zunan impuls, Uh, najbolj znane, znana obzorniška gibanja iz tega, tega časa so um, uh, skupina gibanja Newsreel, Združenih držav Amerike, um, ki, ki je imela nekaj zelo, um, zelo um, progresivnih um, idej o tem, na kak način um, niso imel samo idejo o tem, da bi bilo treba, da treba vsak film, ki ga sproducirajo spremeniti z neko z neko politično debato, ampak eno izmed načel je bilo tudi to, da je treba, danes bi rekli, opomnomočiti delavce izključene skupine, manjšine in tak naprej, opomnomočiti, da bodo sami snemali obzornike dokumentarne filme in tako naprej. Hkrati so poskušali spostati neke Komercialnim kanalom alternativne kanale distribucije in diseminacije svojih filmov. Um, skup, v v, v Franciji je skupina, ki so se med drugim, Chris Marker, um, Godard, Alain Resne, um, posnela um, serijo 43 um, 3 do 4 minute dolgih um, obzorniških poročil o študentskem gibanju v maju 68 v Parizu, um, Ta, ta njihova dejavnost je sploh bila um, for, naravni form je obzornika zelo inovativna. Okay, skratka, um, zopet se je neka inovacija naravni obzorniške forme ujela z časom družbene nestabilnosti. Um, potem, zdaj, um, bil sem napozorjen, da moram nujno v v Sloveniji, omeni slovensko različico sicer poznih 90-ih, ampak vendar obdobju tranzicije, kjer so bile določene teme radikalno zapostavljene, je izhajal filmski vesnik, ki ga je, ki ga je snemalo društvo za zaščito ateističnih čustev. z tematskimi številkami vesnika ali pa z, z temi zaporednimi klasični, klasični obzorniki, ki jih poznate, najverjetne. Um, in in uh, skratka, zopet so posegli po formatu, podobno kot v 60-ih, je tako rekoč ga je že zgodovina postavlja na smetišče. Skratka, vsi vemo, da so obzorni, večin, večinoma so komercialne obzornike nekaj snemati v, v 50-ih, uh, ker jih je preprosto iz, njihovo funkcijo preprosto izpodrinila televizija, danes seveda še druge medijske oblike tako naprej. Skratka, to je ta neka druga perspektiva. Um, pogleda na ta dva filma. Um, tretja perspektiva je ta, ki je najmanj dorečena, upam, da mi je sploh uspel formulirati, ampak bom poskusil zelo enostavno, jaz sem že pretol. Um, Robert. Um, okay. um, skratka, um, tretji moment je pa, uh, skratka, tu smo še vedno govorili o nekaj časovnem uh, ujemanju, neke družbene um, družbene realnosti, družbene, rekli smo, gospodarska kriza ali pa revolucija, sploh, recimo, filmov tretjega sveta, Santiago Alvarez ali pa čilskih, argentinskih, kubanskih filmov, ki so se podobno posluževala teh dokumentarnih form, seveda nisem na ni ti omenil. Skratka, in zdaj, zdaj pa sam, zdaj smo govorili o časovnici te realnosti in dokumentarni oziroma obzorniški formi. Zdaj pa umeno sam, problem same realnosti, ki, ki, um, ki se mi zdi, da pač v um, pa vseh teh momentih na nek način, na podoben način um, izstopa. Um, zdaj, um, ne, ne povem tako zelo, bom, bom skrajšal zadeval res na minimum. Um, ko smo opisali ene tekste za... Um, Rastavo uh, Nikino v, v Franciji. Um, jaz prispeval en tekst, in, in, ki je šel v prevod v angliščino in potem je angliški lektor, um, ne prevelkar, ki je bila Maja Lovrenov, lektor uh, uh, poslal nazaj eno vprašanje glede neke besedne zveze, ki ga je motila. In ta besedna zveza je bila, uh, uh, sem jo uporabil za neko, zlo, uh, za neko poanto, uh, Uh, ta besedna zveza je bila razcepljena realnost. Uh, sem pač s tem opredelil realnost v času družbenih kriz ali pa v času revoluciji ali pa po revoluciji. Skratka, uh, razcepljena realnost. In lektor je pač upravo zelo dobro svoje delo in, in ta besedna zveza ni samo umelna realnost, ja kot vemo, vsi polna, uh, nima luken, Realno je realno, mislim pa, če tu, ni, ni, ni razcepljene realnosti, to načelo po nekih kriterijih ne obstaja. Ne? Zdaj, um, kaj je bilo močno temu lektorju odgovoriti? Um, preprosto je pozabil, da neko diskurzivno realnost, to tisto jezik, s čemer se on ukvarja, da on tega ni uštev v realnost. Ker, če bi to uštev v realnost, potem takoj dobimo nek uh, razcep. Ne? ne vam ponazorim zelo preprostim primerom. Um, um, Iz, iz, ker, ker je ta zdaj najbolj očitna tudi družbeno najbolj očitna iz obdobja, obdobja krize te zadnje gospodarske krize um, so bile do konca um, ne samo te izvedeni hipotekarni finančni instrumenti. ampak tudi recimo institucije, kot je Lehman Brothers ocenjene z bonitetne agencije so jih ocenjevale z oceno brez rizika ne A++ do zadnjega dne, Še tisti dan, ko je Lehman Brothers spadl, je imel še vedno oceno, da je vlaganje, investiranje v to institucijo brez tveganja. Pazite, dan, ko je padel, ko je propadel. ko je šel vstečaj. Tisti dan še vedno imel oceno. In vsi vemo, da so to ocene, ki imajo neke realne učinke. Če so inštitucije ali pa instrumenti ocenjeni kot instrumenti, ki ne prinašajo velikega tveganja, potem jih ljudje raje kupujejo, če, hoč, če hoče vrčevati, Skratka to ima neke realne učinke v svetu. No in te ocene so bile takrat še vedno stale, čeprav so uh, in, in, in recimo Lehman Brothers, ali pa ti finančni instrumenti izvedeni, uh, čeprav je bilo že znano, da, da, da, da z njimi ne bo nič, da so nič vredni. Ne? In to, to je en izmed razcepov v realnosti. Ne? Imamo Preprosto neko uh, en mehanizem označevalnik, ki pravi, ki ti instrumenti niso tvegani in, in neko neko dogajanje, ki nakazuje, da ti instrumenti so tvegani ali pa te institucije. In to je ta razcep. In zdaj, um, recimo, da to posplošimo, da to velja za, za vsa neka ta krizna obdobja, um, obdobja kriz. Uh, ali pa vsa politično negotova obdobje, z so ljudje na ulici in kaj se dogaja, ko so ljudje na ulici, pač uh, na nek način se tam neka skupnost odvija na ulici med demonstranti, ne vem, kuhne deluje alternativno organizirane in tak naprej. V drugi strani pa, pa gospodarsko, politično stvari še vedno teče po nekih starih obrazcih. Skratka, dve, neki dve rivalski podobi, uh, um, prihodnosti, sta krati obstajata v istem trenutku. In zdaj, um, to govorim samo zato, ker um, je zopet že omenjen Bill Nichols um, v, v eni izmed svojih knjig, uh, da zelo preprosto, uh, zelo preprosto tezo, um, da tako igrani kot um, dokumentarni film, ob, skratka zgodbe obeh vrstah, obeh uh, filmskih vrstah, od nas zahtevajo, da jih interpretiramo oziroma razlagamo, ne? kot resnične zgodbe, pa zahtevajo, da jim verjamemo. Skratka dokumentarci, recimo, zahtevajo nekaj več. Ne? Dokumentarcev moramo še verjeti. Uh, zelo lepo je formuliral. Uh, to pravi fikcijski oziroma igrani film, se zadovolji s tem, uh, z odvrnitvijo gledalca od neverjetja, skratka, naloga režisera je, da prikaže uh, to filmsko realnost, realno svet, ki ga kaže preko filma kot verjetni, kot nekaj, kar gre skozi, kar je konsistentno, kar nima prevelkih razpok, rečemo, kar če mora verjavljena, samo verjetno mora biti. Skratka, uh, med tem, ko za, za nefikcijski film, za, za uh, dokumentarni film, pa seveda avtori hočejo vsaditi verjetje. Ne? Skratka, ljudi, občinstvo, ki gleda film, hoče avtori prepričati, da je ta film ta svet, ko ker ga prikazuje film, da je to isti svet kot dejanski svet. Ne? In zdaj, skratka, to, to, um, to sta nekaj drže uh, ustvarjavcev filma do, rečmo, realnosti, ne? do dejanskega sveta. Um, zdaj mislim, da ravno v teh kriznih obdobjih, kjer je realnost razcepljenja, uh, kjer obstajata dve alternativni podobi za razvoj prihodnosti, ravno takrat, je zelo težko izpolniti um, ustvarjalci dokumentarnih filmov zelo težko izpolnijo to zahtevo, da bi svet, da bi prikazal svet, kot, da bi prikazval dejanski svet in da bi ga prikazval kot dejanskega. Ne? Skratka, da bi pripričali občinstvo, naj v ta svet, ki ga prikazujejo. Ne? Zakaj? Ne? Zdaj, ker je sam svet ni več dejanski. Je, se je skazal, da, da, da, da, da je nekaj naroban, ne? v družbeni krizi se ponavadi izkaže, da, da je tem svetu nekaj hudo narobe. Ne? In, in, in uh, zato ustvarjalci filmov preprosto ne morejo, oni morajo obratno, morejo, morejo celo prepričati uh, gledalce, da morajo jih uh, prepričati, naj ne verjamejo tak svet, kot ga gledajo, recimo v demonstracije, Sve, kdo si želi, da bi ne vem, demonstracije trajale veko maj. Uh, uh, ampak uh, morajo točno obratno narediti od tega, kar um, bil nikoli spredi dela. No, eto, tu bom jaz skončal, če ne sem še bolj zapletel. Hvala in zdaj, te divi v misl upam, da bo konkretiziral Andrej Šprah. Uh, torej, sem hvaležen Cirilu, da je naredil ta res uh, širok uh, pogled na na določene perspektive, iz katerih seveda meno mogoča potem mogoče konkretizacijo na neposredno filma, ki smo, jih, ki smo ju gledali in ki v bistvu, kot ste videli, seveda predstavljata dve zelo različni izhodišči, tako estetski kot vsebinski, ampak vendarle mislim pa, da Uh, poleg tega uh, lahko najdemo pač nek uh, tist skupni imenovalec, preko katerega jih lahko obravnavamo, kot temu rečemo double bill, skratka, uh, za eno so dobite dva filma. Uh, ampak uh, v osnovi bi v te, te uh, Cirilovi interpretacije dodal samo en moment, ki je, ki je značilen za, uh, bil za obzornik oziroma angažiran političen dokumentarc, oziroma to tovrstne film, namreč dejstvo, da so tudi mi dva tukaj gor, oziroma da, da ste nas dobili v paketu, ne, da so se ti filmi dejansko kazali kot neka oblika angažerenga ogleda, ki je vključevala zmeri tudi gledalce. To se pravi, če ni bilo po, po, po koncu filma neke debate, ki so jo sprožili bodi si ustvarjavci sami, bodi si interpreti, aktivisti ali kukorkoli, potem film na nek način ni bil dopolnjen. To se pravi, ta ta dopolnitev, ne, ki jo zdaj le skušamo dopolniti midva in upam, da potem tudi mogoče še vi skupaj, je bila tista forma, ne, ki smo jo oziroma, ki jo ta dogodek povzema v smislu tega dodatka oziroma v smislu, da, če ne rečem s tem, z neko, z neko kategorijo političnega filma nasploh, sploh, namreč, da se v bistvu gledalec, oziroma, da se, da se vsi subjekti, oziroma vsi deležni, ki vsi deleženci filmskega dogodka preobrazijo v politična bitja, če ne, za dve, vsaj za čas trajanja filmske predstave, seveda je pa intenca oziroma želja bistveno širša. Zdaj, seveda ne bom skušal nekih konkretnih primerjav med tema dvema filmama pelet, ker gre vendarle za zelo kot rečeno različni zadej, ampak vsem bi pa na začetku rad upozoril na nekaj skupnih momentov, zaradi katerih mislim, da soditev v isti red misli, percepcije in seveda političnega angažmaja, če hočete. In to seveda ta skupni imenovavc lahko najdemo, to se pravi v kako teže Cyril v, v zgodovini bodisi filma samega, si teorije, so tisti neki, neki privilegirani oziroma posebni momenti, iz katerih je potem tudi teorija črpala in tudi se seveda ne moramo na nek način pri to filmih, kot smo jo danes gledali, mimo že omenjenega Santiago za kubanskega režiserja, ki je bil znan predvsem zato, da je delo točno taka poleg druga, seveda, ampak najbolj znam točno tako, dva tipa filmov, kot smo jih gledali danes, to se pravi filmske obzornice oziroma politične oziroma filmske agitke oziroma agitprop, kot ste videli, kot je ponaslovljen film Jurija Medina Karl Marx med nami. In iz interpretacije njegove ustvarjalnosti izvira ta nečem daljši citat avtor je Majka Čenana, ki je ravno tako dokumentaristični film, filmar in obenem verjetno trenutno najbolj vroč teoretik dokumentarca, ki na temu političnega pravi tako, v filmu pravi takole, citiram. In vendar se to platno, kateremu poverjamo svoje sanje in upe, za vse, kar pri njem sovražimo, lahko odkupi, pod pogojem, da film opozicije odkrito prizna, ker skuša sovražnika film prikriti, svoja politično provenjenco. Potem lahko svobodno rukuje s še tako eksperimentalnimi tehnikami, ne da bi tem žrtvoval sporočilnost ravno nasprotno. A dodati moramo, če te tehnike uporabimo kot to počnejo številni avantgarni filmski avtori, brez tesne povezave z jasnim političnim ciljem, ne moremo doseči pravni česar. Skratka, konec citata, to ne bi bil moto, iz katerega izhajam pri interpretaciji te dveh imev in seveda tukaj bi opozoril na tiste momente, ki se skladejo s tem navetkom oziroma zaradi česa jih lahko seveda v tem kontekstu prepoznamo kot eklatantno politično oziroma eklatantno politični deli. In na prvem mestu je seveda ta jasna, eksplicitna, razvidna politična nota, ki jo obe deli navajate že v svojem izhodišču. Namreč tako na formalni kot na vsebinski ravni, kakorih jih zajema že čista osnovna opredelitev filma, to se pravi pri filmu Nike avtor, je to sam naslov obzornik ne, in še tista številka z ranki, v kateri bomo mogoče kje več rekli pozneje, Pri filmu Jurija Medena pa seveda pod podnaslov, ki sem ga že omenil, to se pravi Agit prop video in tako naprej. Tukaj nobeden od avtorjev oziroma od režiserjev ne, se ne obotavlja ne, neposredno povedati, s čem bomo imeli upravko oziroma kaj je njuna temelna formalna usmeritev. Hkrati, se obe eksplicitno izpostavljata tudi svojo tevredsko osnovo. Tu se pravi Na eni strani to formalno gibansko strukturo, ki jo upisuje v nek političen kontekst, zgodovinsko-filmski kontekst. Na drugi strani pa seveda čist neposredna mesta citiranja, to se pravi pri Juriju Medeno, gre seveda za sam naslov, ki Karla Marksa oziroma seveda tukaj gre posredno za ključen tekst celotnega filma Komunistični manifest Marksa in Engelsa, postavlja v, v sam naslov in obenem kot bomo videli, je noter še vrsta teoretskih referenc. Ravno tako so v filmu nike avtor citati v znamenitih teoretikov, kot so Didi Übermann, francoski teoretik vprašanja podobe, Bertolt Brecht, Walter Benjamin in tako naprej in tako naprej. In tretje, tretje mesto, ki je pomembno oziroma ki združuje in ki se navezuje na to, kar je rekel Ciril, seveda, da so obzorniki oziroma politični dokumentarci zelo intenzivno raziskovali to se pravi samo formalno plat, da so bili zelo pogosto tudi v, v svojem pristopu, v pristopu, avantgardni alternativni, to se pravi, da, da niso povzemali nekih že obstoječih elementov, ampak da so seveda uh, um, iskali nove variante, nove poti, kako svojo misel, svojo vizijo, svojo estetiko, če hočete uh, uh, na naplatno in seveda s tem prenesti v do svojega občinstva. In tukaj vidimo, oziroma lahko pri niti ne pozornem pogledu pridemo do tega, da oba firma operirata vsaj s tremi različnimi modusi podobe, če lahko tako rečem, modusi načini. In sicer priniki avtor gre tukaj za dokumentarno gradivo, to se pravi lastne posnetke, ki jih je snimala, ki jim lahko pogojno rečemo, seveda gre za posnetke recimo iz demonstracij in tako na skratka iz nekih ekstremnih, izjemnih situacij, zato jim lahko rečemo tudi, recimo temo, podobe, ker so iz nekega takega dejanja izkajajoče. Drugo je arhivsko gradivo, ogromno materijala, skratka že obdela, ga že predvsem v glavnem televizijsko, ampak tudi ostale vrski gradiva in pa inscenirani posnetki, to se pravi to pisanje, besedila oziroma tega ilegalskega mota slave klavore na ta inscenirani zaporniški zid. Na drugi strani pri uretu Medenu, Medenu oziroma kajlo Marsku gremo na tri ravni podobe v smislu, da imamo upraviti z abstraktno podobo, da imamo upraviti z konkretno podobo. To se pravi Dokumentarno podoba, strakna podoba, so seveda čist filmske intervencije. In pa tretja podoba, ki bi pogojno rekel nejasna podoba, ki je mogoče še najbolj zanimiva v tem smislu, da terja največ zbrane percepcije. To se pravi, da je se vede za njo se treba še kako potruditi. In zadnja skupna poteza obeh filmov je kar sem povedal že na začetku, da obujata neke, oziroma kot Leku, nek, da, da se nastaja političen moment, v katerem se neke, na spreživele umetnostne filmske oblike obujajo k življenju, to se pravi poleg agitke, oziroma agit propa pri Karlu Marxu in obzornika so, recimo, podobni še filmski pamfleti, filmski letaki in podobne forme, ki jih danes seveda tudi vrsta aktualnih angažeranih političnih avtorjev obuja. Seveda obstaja med njima tudi vrste razlik, ki jih zdaj ne bom izpostavljal, ampak mogoče neka temeljna razlika, če, če, če, če, jo lahko, če jo lahko na neki deklarativni ravni. Na ne upozorim pa vendar je dejstvo, da filmski obzornik lahko predelimo kot filmski dokument, ki zasnavila določeno konstelacijo, določeno postavitev, določeno uh, vzpostavitev v razmerji, med tem, ko gre pri Karlu Marksu za filmsko dejanje, ki vzpostavila določeno situacijo. In zdaj nakratko pogledamo, kako uh, ne bi to pri posameznih uh, obeh filmih izgledalo. Uh, in tukaj mislim, da, da, da filmski obzornik, ne, uh, kljub temu, da je uh, Cyril že to neko osnovo, postavo, bi bilo mogoče smiselno še poudariti en moment, ki so ga izpostavili sami avtori filma, ustvarjalci, ko so, pač, s katerim so film pospremili na pot, ko so rekli takole. Med tem, ko je bila filma, pardon, med tem, ko je bila forma filmskega obzornika zgodovinsko orabi kot psihološko propagandno orožje, je tu vzeta kot raziskovalno propagandno orodje. Filmski obzornik je uprizoritvena preambula neformalnega raziskovalnega projekta o prepletu podobe in kapitalizma. V tej fazi zgošča dosedanje zapiske spoti in poskuša artikulirati ključne tematske oporne točke. Konec Skratka, V tem območju uh, je uh, razvidno, ne, da gre poleg nekega čisto konkretnega uh, akcijskega dejanja, seveda za specifično raziskavo razmerja med filmom, to se pravi, aktualnim načinom razmišljanja skozi filmski obzornik in razmerja do preteklosti, to se pravi, do svoje lastne forme, s katero na nek način operira. In tukaj se seveda postavlja vprašanje, ne, neko temno vprašanje, zakaj ne, je smiseno oziroma mogoče celo potrebno, zakaj so ustvarjalci imeli potrebo, da vzameš neko formo, obstoječo formo, ki je sicer seveda zgodovinsko prehajala skozi različne oblike in se pojavljala v ključnih kriznih žariščih, na način, da jo, da jo potem vendarle subvertiraš z relacijo do svojega trenutnega časa in do seveda zgodovine, ki je pretekla med posameznimi obdobji, v katerih se je, so bili ti izbruhi, ki jih je Ciril sve seveda aktualni in modifikacije spremembe, ki so se dogajale. In tukaj seveda, najprej vendarle ne, moramo reči, da, da filmnik avtor autor seveda samo formo afirmera, obzornik s, s temi ključnimi elementi, ki so značilni za obzornike, To se pravi na eni strani kolažiranje, kombiniranje arhivskih posnetkov in s tem vzpostavljanje določenega zgodovinskega razmerja, to se pravi razmerja do preteklosti, ki je tudi predvsem povezan z arhivskimi posnetki. Drugi zelo pomemben element je povezava na, to se pravi na ta novinarski vidik, če ne tako rečemo, ker vzornek je vendarle v se seveda gre za neko novinarski pogled, žurnalističen pogled na realnost, kombiniranje arhive z časopisnimi insekti in novinarskimi prispevki televizijskimi, ki je seveda značilno obzorniška oblika. In tretjo, kar je bilo, tretje, kar je tudi zelo zanimivo oziroma znozlačilno za obzornik, bilo skozi zgodovino uporabljanje protestne glasbe. To se pravi, tukaj imamo ta protestni uh, um, uh, song, uh, uh, predvsem končni uh, which side, uh, uh, na kateri strani si uh, povej. Uh, vendar pa poleg teh afirmativnih, to se pravi, uh, vidikov, ki se s, s katerimi samo uh, formo obzornika uh, uveljavlja, je pa mogoče še pomembnejši oziroma še zanimivejši vidik, na katere pa jo subvertira, če netko rečemo, in to subvertiranje, spodkopavanje oziroma relativiziranje forme se odvija tako na, na, na formalni, to se pravi v oblikovni ravni, kot na vsebinski. In sicer temeljna formalna oblikovna subverzija je to, da avtorica Nika tukaj nastopa kot prva osebna pripovedovalka. To se pravi, da gre za neposreden pis filmarja, cineastke v filmsko telo, ki je zelo, bi rekel, radikalna gesta v, v da, da, da filmski obzornik seveda velja oziroma obstaja kot neka objektivistična pa pusmo zdaj, ne, kakšna je realnost, ki je obrovnavam, vendar le nek objektiven, objektivističen pogled na svet in s tem, ko pridemo v prvo osebno uh, situacijo, seveda uh, zelo relativiziramo to razmerje med uh, objektivno realnostjo uh, in seveda nekim, recimo tem, neodvisnim poročanjem o dogodkih uh, kakršni uh, ne bi bili. Uh, in S tem je seveda ta izvedena, ta ključna, ključni obrad da neko, nek objektivni pristop, neko, neko razmeri do resnice zamenja subjektivna prizadetost. Tukaj enostavno seveda ustvarjalec oziroma ustvarjalka tvega, ne, to, da, da, da se recimo temu razgali pred, pred nami in seveda na mesto intervjuje na mesto raziskovanja neke objektivne realnosti dan na dan svoj oseben komentar, bodi si čustven, bodi si refleksiven, bodi si takoli, takoli drugače osebno prizadeti. In ta element je mogoče v, v, v teh razmerih neka najbolj specifična, najbolj značilna podoba na ravni osebnega o, angažmaja o, v smislu recimo temu refleksivno-čustvene ravni. Medtem kot tretja raven, ki je pa o, značilna za oba filma, ampak o, še posebej pomembna v, v obzorniku, je pa o, tako imenovana eseistična razsežnost. To se pravi razsežnost. Za esej vemo, da je o, če za angažno značilno to, da reflektira, da premišluje najpogosteje, premišluje tudi same sebe, to se pravi svojo lasno pozicijo, do ustvarjene kot takega. In seveda, če ste pozorno spremljali, ne, je tisto, o čemer se najbolj intenzivno sprišuje ta film, je, kakšna je ustrezna podoba, s katero naj se lotimo določeni realnosti. Če se spomnite na začetku, je rečeno, kakšno podobo bi posnela jaz, če bi imela rok, v, v, v, v roki kamero takrat, ko sem ga sprejeta v Zvezu Pionera in naprej, omarska in ostale, stala prizorišča, katera je tista ustrezna podoba, ki se seveda lahko ali pa poskuša obseč realnost, ki, ki, ki presega našo, recimo temu, še tako zbrano percepcijo, skratka, neke nedumljive podobe, grozotne, neke, neke, celo v teoriji operiramo z Z izrazi, kot so nereprezentabilne, skratka, podobe, ki jih ni mogoče uh, sploh uh, um, vizualizirati, ker, ker, ker postajajo pregrozne, oziroma ker so lahko ob scene, če gremo v, v, v preveliko neposrednost, in vrsta drugih uh, teoretskih uh, momentov, uh, ki jih je zgodovina, postavla, uh, zgodovina filma postavila v reflektiranju, v premišljevanju najbolj eksplicitno tragičnih obdobij v zgodovini človeštva, v sodobni zgodovini. In seveda tukaj ne je vprašanje ustreznosti, prave podobe, podobe, ki je resnična, ki je ustrezna, ampak seveda tukaj ne gre nikakor za iskanje podobe, ki bo pa Uh, potem nekaj zapovedovala. Ne, vse čas gre za, za preizpraševanje. Možnosti podobe in seveda s tem je uh, uh, njena temeljna težnja, uh, ne glede na, na to, da, da, da je podprta z teoretskimi uh, bi temo, eksplikacijami, vendarle uh, nek dvom, to se pravi neka relativizacija, ustreznosti oziroma iskanja, ali pa celopriznavanje, da, da, da je to zgolj ena izmed možnosti, na katere eh, lahko pristopamo k realnosti. Eh, in eh, končni odgovor eh, oziroma končna misel, zakaj potem, oziroma en, en od možnih odgovorov, zakaj uporabiti formo, da jo, da jo potem na nek način subvertiramo, oziroma da jo eh, radikalno raziščemo, je seveda Zavesto nujnosti subverzije, kaj ti izbira forme, je izhodično politična odločitev, ki nujni unovični premislek in reformulacijo vsakič, ko se za potrebo osvobodilnih zazeman obodi k življenju. V našem primeru je bil seveda to filmski obzornik. Drug film, film Karl Marx med nami, seveda Ne glede na to, da smo rekli, da temelji na sorodnih izhodiščih, pa seveda se mi zdi tudi neka teoretska predpostavka, iz katere lahko pri njemu izhajamo, vezana na neko drugo obliko se vprašam, političnih filmov, ki so bili recimo mogoče še radikalnejši v svojem pristopu kot. Obzorniška forma in sicer filmi, za katere je Nikol Brenes, ena zelo pomembnih francoskih teoretičark, angažiranega sodobnega, političnega, dokumentarnega, eksperimentalnega in podobnega filma, kot obliko opozicijskega filma rekla takole, da gre za, citiram, izumljene načina organizacije podob, ki združujejo moči sintakse, kar je lahko pokazano kot razmerje konfliktnih oblik razrednega boja in paratakse, kar zavrača razmerje in ustvarja cezure, razpoke, prelome. Vredno je to zelo podobno kot te realnost, o kateri si govoril. Cyril, zaznava tovrstnega filma lahko svetli obravnavane fenomene z odstranjevanjem videzov in obnovo logike družbenih aktivnosti. Uh, seveda, konc citata, uh, seveda tukaj mislim, da, da je uh, za film Jurija Medena predvsem, da sta ti, ta dva elementa, to se pravi na eni strani sintaksa oziroma skladnja, to se pravi zlaganje podob v pomenske povezave, uh, seveda film je sestavljen iz osmih prizorov oziroma poskusov in tako naprej, ne, ki, so, ki so se seveda v, v, v, v posameznih sekvencah, če jim tako lahko tako rečemo, v prizorah na nek način uh, precej razlikujejo med sabo, recimo, uh, in na drugi strani parataksa priredje, to se pravi zveza glavnih prizorov poskusov, to se pravi, kako se pa vendarle, ne samo kako so, so razlaščeni, ampak kako se pa vendarle oziroma v čem pa uh, uh, lahko uh, uravnavajo v neko enakovredno linijo, čeprav so Kot, kot ste videli, nad vse raznorodne. In sicer zdaj bom šel spet koliko prejšnjem, to se pravi na formalni in vsebinski ravni. Na formalni ravni se gre za recimo, temeljno vprašanje mnogovrstnosti podobe, to se pravi različnosti filmske podobe, v kateri, kot ste videli, film uporablja tako abstraktne, Podobe To se pravi različne vidike abstraktnega filma, recimo krenovski, strukturalni film, abstraktični, ritmični film v, v tistih najbolj eksplicitno abstraktnih eh, momentih, v katerem je en tudi eh, označen kot eh, abstrakcija. Drugo je konkreten film, to se pravi predvsem lastni dokumentarni posnetki, eh, tam, kjer so jasni in treta, to se pravi nejasna, Podoba nejasno seveda tukaj izvira predvsem iz načina monteranja, to se pravi, gre za to bliskovito frenetično montažo v osnovi dokumentarnih posnetkov, ki na eni strani kot rečeno terja našo izjemno percepcijo, da jih detektiramo, na drugi strani pa seveda je, je, je zanimiva ta njihova ritmičnost, ki se mestoma uglaša z glasbenim ritmom, če ste bili pozorni vsaj na dveh mestih, imate dejansko, sama podoba pulzira v ritmu komada, ki je podlaga ali pa obratno, kjer se, kjer se kombinirata. Na drugi strani so kot formalni vidik zelo pomembni elementi same izjavnosti. To se pravi, gre za izjavnost naravni podobe, izjavnost narabi, naravni glasbe in izjavnost naravi beseda. Podoba je izvorna avtorska podoba, skratka tukaj imamo samo en arhivski posnetek, posnete Klenina oziroma, še tam je Richard Gere iz enega filma, ampak to se pravi v snove gre za izvorno podobo, ki je kombinirana z glasbo, v kateri nastopajo najrazličnejši žanri, če ste vsaj nekatere prepoznali, to se pravi od klasike do, do revolucionarnih zborovskih komadov, roka, dead funka, ljudske glasbe, džeza, sodobne elektronske glasbe in na koncu filmske glasbe. In tretji moment Sama beseda, to se pravi, na eni strani imamo najave, komentarje oziroma najave posameznih poglavi, ki nas postavijo v situacijo in na drugi strani komentarje skozi najrazličnejše citate, verjetno vsaj nekateri so neposredno podpisani, drugi so pač znani, Shakespeare, Kosovel, Mladen dolar, Samuel Beckett in tako naprej. Na vsebinski ravni bi pa upozoril samo na, na uh, akcijski vidik, ki je mogoče ena od uh, recimo, ključnih značilnosti filma in sicer v segmentu Karl Marx na ulici, je uh, seveda filmsko dejanje tisto, kar je uh, mogoče najbolj zanimivo v tem uh, segmentu, da ko govorimo o filmskem dejanju, seveda govorimo o nečem, kar je bilo hkrati strukturirano za film in pustilo nek učinek v realnosti. Tukaj gre se vede za to znamenito grafitiranje Šekspirovga slogana, če k temu tako rečemo, biti ali ne biti, na tisti Krlubljano, mogoče meč, ko bolj poznate, seveda na neka, neke objekte, ki so značilni bodisi za nomenklaturo, skratka bodisi za Kapitalizem, bodi si za religijo, bodi si za, uh, um, bodi si za uh, neko uh, uveljavljene kulturne spomenike, do katerih seveda uh, film ne kaže nobenega oziroma autor grafitov, koli že to je uh, nobenih uh, sentimentov. Uh, in v tem ne, uh, elementu lahko govorimo, da uh, je tukaj na delu ravno tako nek vidik gverilske podobe, ki ima pa seveda Uh, popolnoma drugačen izvor uh, v, uh, kot geriljske podobe, v katerih smo rekli v filmu uh, Obzornik uh, 55. Uh, in mogoče še uh, konceptualni vidik, uh, ki je najbolj razviden v, v tistih dveh krat, relativno kratkih momentih, to se pravi Karl Marx in abstrakto in Karl Marx in konkretno. Uh, skratki, Na, na eni strani je v prvem, gre za radikalizacijo razmerja, med abstraktnim na obeh ravneh, tukaj je, je zanimivo, da, da ne kombinira, ampak gre v, v, tako kot je njegova abstraktna figura, utripa v, recimo, temu ritmu relativno abstraktne, sodobne, improvizirane glasbe Boruta Kržišnika in pač pokaže, kako izvira kako se podoba konstituira skozi razvoj kombiniranja podob in zvokov. In na drugi strani imate uno konkretno epizodo z unima dvema mulčkoma, ki predstavlja v bistvu edini neposredno, edino neposredno narativno epizodo filma. In ki pokaže nekako sta ti, ti dvi poanti lahko zelo blizu skupaj ali pa zelo daleč narazen odvisno od percepcije. In se vede če se zdaj uh, skušamo na koncu v, v staviče, pri sami poanti filma, uh, kot jo vidimo, uh, je seveda, uh, vsaj po moje, zgoščena v, v, v zadnjem uh, insertu, v zadnjem poskusu, poskus Karo Marcin Kajenje, kjer je se seveda uh, z besedilo mladina dolarja, izpostavljena se neka zelo koncizna, zelo decidirana situacija, ki se zaključi z znamenitim sloganom je oziroma komunizem je šansa za komunizem. Ta epilog, ta moment, v katerem se film zaključi Seveda ne bi bil uh, toliko zanimljiv, če ne bi imel še svojega epiloga, to se pravi momenta, ki ga vidimo po koncu filma, to se pravi, ko v tisti uh, uh, frenetičnem zgoščevanju vseh zvokov in vseh podob, ki ste jih videli na koncu, ki, ki pripelje skor do, do, do pozicije tako imenovanega belega šuma, ampak seveda uh, ne gre za to, ampak tako deluje, uh, Naletimo na dve, še na dva momente. Na eno strani se vede na znameniti Beketovski slogan eh, poskusiti znova, z znova, spodleteti bolje in na koncu eh, v, v, v odjavni špici na glasbeni motiv iz filma My Darling Clementine, Johna Forda, znamenite kavbojke, ki govorita o dveh stvarih oziroma ki na nek način povezujete po moje, vrsto elementov v, v, v filmu samen. Eh, namreč Na eni strani mladen Dolar kot verjetno ključen, eden od treh ključnih slovenskih sodobnih filozofov govorijo o komunizmu, o šanci za komunizem, o kateri razpravlja v vodoma Slavoj Žižek v knjigi, ki ima zanimivo naslov, poskusiti znova spodletiti bolje, skratka, v katerem je ta beketovski motiv ena ključnih elementov, s katerim je povezana, raziskava možnosti, kako je konstituacija skupnosti vsakic znova povezana z nekimi izvrženimi osebki, kateri so v naši konkretni situaciji kadilci. To se pravi, vse tisto, kar, kar je v tej, recimo temu navides banalni, kdi vsi skupnosti značilnega, ne, je v nekih teoretskih eksplikacijah, če si boste vzeli čas, pa bo to zaintrigirali, recimo v teh teh tekstih, to se pravi v Žiškovem uvodu k svoji knjigi in v dolarjevem zaključnem tekstu, kar je tudi zanimivo v, v njegovem zborniku strel sredi koncerta, mislim, da je naslov, boste najdeli povezavo, ki bi jo jaz tukaj strnul takole. Neposredna ves med singularnim, s tem grem spet nazaj k tistim začetnem, misli Nikol Brenes, posameznim in univerzalnim splošnem v filmu Karl Marx med nami je v izpostavljeni v izpostavljeni organizaciji podob združujočih moč sintakse, sklaznje in paralaks, paratakse priredja, kad in vno združevanje provede, privede do obnove logike družbenih aktivnostih, katerih ves je vzpostavljenja s tridimensionalno koncep, konceptualno raznorodnostjo. Podoba, glasba, beseda. To se pravi v pisom, ki neposredno povezuje ravni singularnosti v univerzalni, to se pravi posameznosti, v splošni ključ k združevanju proletarcev v vseh njihovih pomenskih razsežnostih in zvrženosti. To se pravi, ti proletarci vseh dežel, ki se naj združujo, seveda že zelo dolgo, niso več samo mezni delavci in tako naprej, ampak uh, seveda vse tiste oblike izvržnosti, ki se izmeraj znova pojavljajo. Uh, seveda pa nažalost mi je pa ustala poleg vrsta enigam neznano tudi uh, tisti tretji del slogana, ko pravi poskusiti znova, ponovim spodleteti bolje, naprej odraja. To pa ne vem, kam nas pelje. Mogoče boju povedo. Hvala lepa.